Nafarroako gobernuak ere bat eginen du altxasukoan aldeko manifestazioarekin apirilaren amala untan Iruñan eginen da altxasuko gaztean aldeko manifestazioa, justizia eskatzeko, sortzigazteren kontrako hauzia apirilaren amaseian abiatuko da, amar bat egun iraunen duena uh, hori taraziz, beraz, bimilata amaseiko uriaren amabosteko gauean, ustez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 Arratzan bai. Zu Adur Ramirezen amazira, zure xemea beraz preso da, 2008ko azarotik, nola ikusten duzu larun mobilizazio hori? Ba, larun bateko mobilizazio aguretzat izango da, e, amaiera, ama amaiera, ba, ikusita... E,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 zer eragin izaiten ahal luke? Ba, egia zateko... Estakit, estakit. E, ari gara zaten sententzia badirudi edo guri ditzit idatzia dagola. Baina bai ikusten dugu mobilizazioa baduela bere garrantzia eta bai erakustiko dugu ba, gizarte bat ez dagola pres eh, onartzeko eh, jartzen diguten eh, ba... Ba, zigorra eta ez gaudela preso nartzeko injustiziao. Orduan, gutxienez, gutxienez, ba, ikus dezakela hor eh, gaudela eta jende asko ez duela onartzen... Eh... E, jarri nahi dizgutena. Mm. Jende hoyen artean hastapenen nion bezala, Nafarroako parlamentuak, joren astelean bat egin zuen mobilizazioarekin, orain Nafarroako gobernuak zuentzat zer janidu bi erakunde hauek eh, mobilizazioan izaiteak. Ba, guretzat benetan ikusi dugu hasierazki datik eh, jendeartea Nafarroako jendeartea, Euskal Herriko jendeartea gurekin egon dela jendartearen e, babesa sentitu dugu beti eta ahia zateko instituzionalki baita ere bai altazuko udalak, bai gobernuaz egin eh, parlamentuaz ba adirazten dezberdiniekin baita ere beraien babesa erakutsi digu zibila, bai instituzionala bat egiten du esanez hau injustizia bat dela eta ez dugula onartuko, gureak ez direla terrorista. Kasua hori da, eh? beraz jadanikaipatu izan dugu hemen, baina eh, azkenean eh, ba, terrorismoen kasuan sartzen dutela afera hori? Ba bai, konfektua edo oso banalizatuta edo dago, esentsua e, galdu du, edo gauza gaur egun estatu espainolean terrorismoa izan daiteke bai idazten duzulako batzuei ezaiena gustatzen, bai esatzen duzulako zerbait norbaitie saiola gustatzen. Gai egiten duzulako zerbait norbaitie saiola gustatzen. Orduan ikaragarria da nola zabalduren kontekstua, nola zenolako beldurra sartu e, nahi duten, bai. Eta zu oraintze hapatzen saitugu uh... Babel posueta, zure xemearen uh, bisitara joan hainzin, uh, zure semeak xeme, nola bizitzen du adibidez Larumateko mobilizazio hori? Ba, hori zeurea esaten dugu guk, e, a ber, ea nola aurkituko dugun gaur. Pentsatzen dugu urduriago egongo dela, baina orain arte nahiko lasai zerbait esateagatik eta hankak lurrean. E, berak badaki nor daukan e, edo nor daukagun aurrean eta badaki mendeku eta minaren e, logika batean zartuta gaudela. Orduan, ba, ez dakit nola urkituko dugun, baina behintzat gu hemen gaude berari ba, gure maitasuna, gure indarra, eta gure babesadierazteko. Mm. Zuk adibidez buraso gisa orrelako ba bizipena nola edo borroka aurriasgenan? Bai, bai, eh, bai alde batetik dago ba ama bezala edo guraso bezala emozioak eta bestaldetik eh borroka eta bai mobilizazioaren partea ba guraso bezala oso esperientzia lacha, oso gogorra da. E, hipuztea zure zemeak lapurtzen zaituztela eta eramaten dutela urrutira eta gainera ez dago lagrazoi bat logiko bat eta justu bat hori egiteko benetan gogorra, gainera gure prozesuak izan da e, azieratik gogorra eta argitu ordez handa gero eta ilunagoa bihurtzen orduan bai sufrimendua hundia baina gero dago bestaldea eta da, honetan, e, aurkitu dugu elkartasunaren keinuak eta elkartasunaren indarra eta hortik elikatzen ari gara. Horrek ematen digu energia indarra aurrera jarraitzeko eta baitare ikusteko benetan merezi duela e, e, muitzea merezi duela borrokatzea. ikusiko dugu zerateteratzen dugun hemendik baina nik behintzate argi daukat ezin garela ezin dugula etxean gelditu lasaiz Eta injustizia baten aurrean kaleratera behar garela eta argi eta auzenki izan behar dugulak ez dugula onartzen hau. Belpozueta, egan eh, bezala eh, zu buraso aduramig ezen ama gisa, gurekin eh, zinen, altxasoko hauzia dela eta biatuko dela eta pirilaren ama seian larumat honetan mobilizazio egaldoiera, beraz, deitzen duzu atxaldeko bostetan, ez eh, izango dena? Boster ditan. Boster ditan. Bai, boster ditan, golen zinematik, eh, cinema, edo baiona detorbidean, Basiko da eta Gazteluen parantzan bukatuko da, bai. Ba, mi gurekin egonik. Mi esker zuei benetan.